Eguzki arte Zinemak Onbuaren Itzala filma grabatzen hasia da. Epeio Mario Otaño, bertsolariaren bizitza pantaila hondira ekarriko duen lan berezia bada Onbuaren Itzala, baina erranen dugu ere filmetikaratago e, auzolanaren bidetikioz, ba herriak eta elkarteakunkitu nahi dituen e, proiektua ere badela eta proiektu honen laguntzeko aukera baitago Ba, oni buruz mintzatuko gara epean. Hemen telefonoaren bestaldean dugu eguzki arte zinemakoistetzeko Patxi Bizkert, Kaixegunon. Egunon. Ja, egunon. Bai. Jo, ongi. Bai. bai. Erran e, dagoeneko Ongoaren Itzala filma grabatzen hasiak zaretela eta horrarei zarete, ezta? Auzo lanaren bidetik, e, ba, herrizherri proiektu aurkezten. Pues, hala da, bai. Ja, ya... Badia, bueno, erranzu ondezela e, e, egun bat grabatu genuen ekainaren 5tan, aprobetzatuz e, orzu gai gornostearrakin reagoa zegoen bat eta eura kudarnatak astendie boldua kehin alde bateri bestela takantuan, tar doune e, e, sailekin hori zaegon e, eura garrapatze. Tar doune aprobetzatu genun ekainaren bosta haiekin aiekin grabatzeko. Claro, mm. oso sekuentzi polits bat atera egin e, atera que no Baina, horretaz, aparte, ja azten gira, e, eta jarraipena, ja e, grabaketaren jarraipena egin, urriaren hogeita marrien hasiko gira. Hurriaren hasiko gira. Bai, izango ditugu hogei bategun, hemen e, Euskal Herrian, batez ere gipuzko aldeetik ibiliko gira, zizurtil, herrendei, pasaiak, donasti, eta gero, ba, beste gainuntzekoa, hor e, bortziriak inguruan, or, e, bera, etxalar inguru hortan, eta... Asker dio Argentinako barruko sekuentziak horiek, aukeratu ditugu Nafarroko herri txiki batzutan, orzirauki eta utergan, hor aukeratu ditugu etxe batzuk, eta hori izango hori zartuko ditugu, otan Argentinako etxea eta ino ditugu hori herri horietan. <hazien> Bai, bai. Errandugu Peio oui. Mario Taino bertsolariaren eh, bizitza pantallaan dira ekarri nahi duzuela. Eh, Peio Mario Taino Bertxolariak eh, ezagutarazteko sedez eh, sortu baita ere proiektu hau? Bai, hala e, da, zere. Bueno, ja, Peio Mario Taino mila berezintamarrean, zizai, zizai, zizai, duzen, han, argentinako rosario nahi Eta ordu eski nahiko asturago zuen sortaneroria dago gaur egun vue bueno, berso eginzan ibiltzen den jende pixkata edo sartso alienak eta date erreperentzi de zera pe mari taino, beino jende gehiena bero berrik eta horieke apenez ezagutzen dute tainino eta orduan pena da pena da olako olakodorsola horria handi baten eh, non apaite. E, bere egitza, bizitza eta horrein ez, ez, ez jakitea. Mm -hmm. Tarduan, bueno, nire nola hori e, recuperatu nahi nuen eta batez ere beren berri eskeini. Horrega ere, e, ahalik ira bideratze batez ere, erri zerri, e, zerau, e, zera e, auzoran hau. Kampaina hau batez ere ere eskuntza sistemantzatzen, ikastola, Eskola publikoetan izan dezatela ez alabait tres nau tainen gara iristeko ez. Mm -hmm. Pista hakiteko bere bizitza pare gabe hori nolako izan zen, eta ze, nolako sort izan zen, zer supusatu zuen bere garaian Toio Mario Taino gure egizarte homentan Euskal Herrri garaai haiietan ze ho eh, hankar gora ez, polruuen desagertzeakin jatu zen herria hau pues, deserteina. Tauruan berriz berriz pizkundeo horretan azizanian Euskar Herriko jendia biztandek, pues nola referentzi giza, izan zuten eh, otañoren kopra izan zienes. Uh -huh. Eta hor, hori guztia, nola baitea e nahi dugu filma film filman. onguaren hitzala filman eta hortaz ari zarete eh, errizerriri ibiltzeko sede duzue proiektu honen aurkezteko eh, auzo lanaren bidez eh, proiektu honen finantzatual izateko baina helburu bikoitza ere bada erranbait baitiguzu baiti eh, ba ikastoraren sarearen bidez edo eh, Upeio Mari Otaño bertsolaria eh, zagutarazteko ba, material pedagogiko batere ere utzi nahi baituzu liburu bat plazaratu nahi baitu ze? Bai, pizkateiz, e, auzularan historia kontatzen, kontatuko duena, jodidoi zatia, bitxikeriak, errola jiko hargazkiagurako liguru potolo bat izanen da. Eta da ganea eskertzeko ere balio dura, eskendiarei bere eskortzua, eskendiaren hau errigintzen izan dugun da. Eta auzularan pizkatea eskertzeko ere euren laguntza ez. Eta, geho, liburu horten ere, e, e, garrantzitsua dena sartuko dugu filma bera, pendra, e, bero, lapiza formatuan. Eta hori dutzen nahi dugu, batez ere, pues, herri bakoitzeko, elkarte bakoitzeko, ikastola eskola bakoitzeko. Erabilidez atela, erramentalesean, film hori nahi dutenian, ean. Adibilidez eskoletan, berzo gintuz, ahi baldin badira, emigraziotaz, e, ahi baldin badira, Adibaldi Madira, Eskola Rutan, Adibidez, e, e, Euskal Herriko historia, Garaietako historia kontatzen, pues badute, nola paiz, e, e, piskatuari iruditan, eakusteko e, humei, oikaslei, pues badute, tres nahoriez. Eta hori da, gehi emate, interesatzen zaidana ez. Alde batetikar, e, eurei esker, eitzen dugu filma, eta mino fruitua ere geratu de zarra lekuietan, mm. nahi duten nien eragintzeko. Minotar, bai, izango ditzekori, materialpeo horiko giza ez. Mm -hmm. Neolibuduak horretaz aparte ere badu, beste beste zentzu bat ere badu, zeren enazken pinean, film, e, pelikuletan e, titulok regituak eta orzor luzegitxei eta ino hartzen ditu e, irakurtzen. Hor duen hor ere geratuko da. Zein zitu zio, zein bat urdaletxe, zein bat e, lagunek, nolapaik, e, partu hartu duteen, ekoiz lan honetan lan, lan, ez. Eta e, guztien erreferentzia emateko ere, oso bali okarri eixanen da e, zera e, liburua. Mm -hmm. Ta, eza merda finanziozeko bi diru, bueno, diru iturri, Errik intzan itxekua e, e, itxugu abian, ez? Alde badetikan, atera itxugu hogi eta mila zine aurre saltzeko. E, horrek ez nahi du, bueno, zarrera bako iza, zartzen dutxugu hamar eurotan. Eta horrek ez nahi du, zarrera erozen duten guztiak, izan direla filmaren ekoizleak. Eta horrela, azalduko dira ere, liburu horretan. Izanen dira, puso, ekoizlea, finanzia iuak izango dira, produktore bihortzen dira. Mm. Eh? Eta beste ez na, jarri duguna, hau batez ez ere naparroan, eta bueno, ta, Euskara Riosuan impuesto en de sociedades berako edo, eta menzaren ergo kultura legea. Haur egez ere dugun desgrabazio fiskala bita ez ere ekarpenak egitzea posible dela, auzolanari. Uh -huh. Eta horiek egiten dute, pues, e, desgrabazio fiskala bitartea eslaguntun dute. Hor uh -huh. duan guzti horien referentzia, eta, pues, pe, finman jarriko ditugu, nozke, miniozke nien nola inorka ditu nirako zen, hor pues, orduan liburuen txetatu liratuko, ja. Uh -huh. Eta, e, zera, e, auzolanki dezarrera gerozti dituzten, ogeita mar milatera ditugu, gutxi gura bera Euskal Herriko kopuruaren, e, biztale kopuruaren, pues, eguneko bata Hor unguzti horiek ere izindia, nolapaita Zaldu Mino, hor ligurrana Zalduko dia, pues, ezagita, dibidezen daian, pues, Zalduko dia, pues, eh, eun, eugarreun, zarrera, pues, hor a Zalduko pues, en daian hainbeste, hau zolankide, eta gero toriko dieke, pues, ekarpenak e, dituzten, beste instituzio, e, lagunak, e, empresak, edo, bueno, hor, eh, gara derakoak. Hor unguzti egateatzeko. Bai. Uhum. Erranen dugu ere, e, beste molde batez proiektu proiektuen buruzko setasunak e, ukaiteko aukera ere badela, webgune bat ere baituzu eta bertan ba, zuen berri izateko ere eta zuekin harreman bat izateko ere aukera izango da? Bai, e, bueno, e, egide da, weborri horri hori azken, azken aldian nahiko azeratu da, ukaku, gauza getu txuko gehi egizatu zerte oso dantetuta nabir. Alde badetik, kan, firma jara, e, e, nola paiz... E, ekoikasun hori zea roztiunagin gara eta alde badetik, buru elarri ere agiragin gara lako, egiten. bonetan, aurkuzpenak handen menka iket. Mino, alatagut eta datu asko ere azaltzen die bai, weborri horretan. Eta weborri izanen da, pehio mario taino auzolana.euz, horre, elbide horretan, hor hor aur, aukeratuko duzua informazio goeio. Eta eh, azkeneko ageride sartu gabe daude, no jabe ditugu salgainu neongueanta, oso baina, guaña, bueno, eh, pensa cedete de la torre nasteo tan o kraba cenas tengianian norbaita aukeratuko dugula guzti hori egune latzeko. Ba, bikain, ba, guzti Momentuz eh, honekin geratzen gara eta hemen gaindie, eh, eskainiko dituzuen hitzurduak ere aipatuko ditugu birratian, bapatsi Bizkert, mile esker. Mile esker zuei. Zalesterate. Aio. Bai, beste bat artea